Amma ba'du fa inna asdaq al hadithi kitabu Allah wa khaira al hadji hadji muhammadin sallallahu alaihi sallam wa sharra al umuri muhdathatuhaa wa kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nari thumma amma ba'du tëndëruvar ulazhar melejna zhoti jelle wa ala dhvajdo ibn alijarata tona konkretisht në vargun dhët siklina alijarata ve të titulluar me lidhja e pandar në mes besimit dhe edukatës të rrijes. Kemi për çolem një ndërlidhshmori, të cilën Zoti e hungjë luala në Kur'an dhe në hadithën e pejgamberit alay salatu vesselam e ka bë to pandar, të pa shkëputur, kështu që ne duhet ta marrim ashtu siç e ka thënë Allahu te bareke وتعالى dhe prej Parimeve themelore të Kur'anit është E fe të minune bi ba'dil kitabi E fe të këfurune bi ba'din Ka thënë Zotë Ion Gjellë Gjellë Luhu A i besoni një pjesë të librës Dhe mohoni një pjesë tjetër Kështu që prej parimeve themelore të besimtarëve është se Edhe nëse një hadith Fletë për një element shumë të vogël Të fejsë Allahu Gjellë Gjellë Luhu nësitë të njerëzve Ajo është e madhe të Allahu të bareke و تعالی për të argumentuar këtë meselë pejgamberi sallallahu alaihi dhe sellem në çastat e fundit të jetës së tij e përmendë një meselë e cila tek shumica e njerëzve doqet e pa e pa pa vlerë, pa peshë, pa rëndësi, ndërsa tek pejgamberi alaihi salatu vesselam kishte një peshë të madhe. Thotë Aisha radhiyallahu anha në shtratin e vdekjes pejgamberi alaihi salatu vesselam shikonte me sy Shikon të mesi ka misfaku. Shikon të pengamberi a rejë salatu e selam në shtratin e vdekis. Në misfak. Tha, a isha dhe une e kuptova se qka përkërkon. Dhe bani me isharet që mi abo gati misfakin që ta përdore. Ka thandjetarët, në këta dit ka shumë dobi, neve nuk do të dalmi me këtë mesele, mirë po do të përmendim vetëm se sendët që neve i quajmë të vogla, mundët me qenë të Allahu Gjellë Gjellalu të mdoja mundët me qenë të Allahu Tabareke të, të, të mdoja andaj në surën e nur të të Allahu Gjellalu vë ala, të hsebunë hu hejjina vë hu e indë Allahu Adhim ju dhe saqështë që i shifë në shumë dë vogla shumë dë vogla po të Allahu janë të mdoja a besimtari mundohët nuk themi që ka rritë kulmin po mundohët me shiku me ata që shikonë Allahu Gjellë Gjelle jlalut chickar në hadith derisa kur Allahu e dënjë rob, robi shikon me sy të Allahut, dëgjon me dëgjimin e Allahut, ecme ecën e Zotit, godat me goditjen e Zotit te bareke u teala. Prandaj neve nuk i ndajmë të pandarrat. Edhe nuk i bashkojmë të ndarrat. Kjo është libri i Zotit xhellu ala Furqan, ndan dhe bashkon. Çka bashkoj të bashkojë ai? Na e mormi të bashkuem që ka ta ka nda Allah u gjelluarën e morna të ndame. Në këtë varkë të ligjaratave kemi arrit tek edukata me vlezërit musliman, tërbija me vlezërit musliman. Besimtari, do mësë dëshmërisht e ka me pas një lojë tërbije, një lojë edukate, etike, një lojë gdhendje, shpirtrore dhe morale kundrejt vlezërve të ti musliman. Andaj, djetarët për këta kanë shkujt libra, si kur neve, ta zgjatnim këtë varkë të ligjaratave, do të ngellnim shumë në këtë pikë, nga se djetarët kanë shkujt libra të veçanta. Jo, jo kalimëthi. Ka meselë që kalohen kalimëthi, po ka meselë që veçohen me vëllime. Kjo është për i tëre. Sikur që sonde me lejnë e Zotit Gjellewala, do të ashofëmi se sa është e madhe vëzria të imamat e mëdhej si Muhammed Ibn Idrisë, E shafi i unë nga i cili do të ledzojna shumë prej vargjeve të cilat i ka thurë në qështjën e vlazris, edepi me vlazri, edepi me musliman. Dërsa ne jemi në kohën ku kemi shumë nevoj me ujitë këtë mesele, me evadit shpirtin e vlazris në islam. Nga se, nëse kjo thahat, zbehat, nëse njëri unë nuk e ndjenë kërshqivlavit vetat qka duhet me ndje, dhe nëse armiku ka futatat qka zduhet me Një besimtari me e pranue, atëherë shkatërimi, azgjësimi, humbja e bereqetit është në prag. Andaj, gjdo besimtar duhet më kanë me sy, të qelur, me vesht, të hapur, me zemër, perceptuse se qka të të zotë i unë gjellë gjellë luhu në këndin e vlazërisë. Për mendëm se Allah u gjellë vala ka thonë, innë me l'minu në ikhve vlazërit, besimtarët janë vlazër. Kjo është të shetë, kjo është ajetë. Femeni e këfër, ku shë banë këfër këtë ajetë delë prej feje. Ku shë mohon se vëzëria është të shenjë delë prej feje, ga se mohon një ajetë nga ajetët e Zoti Gjelle Gjelalu në surën hëgjuratë. Adoj mesele nuk është të vogënë, është mesele shumë e madhe, deri sa ulematë në dispozitatë, në juridiku në të tëre kërë kam folë për dispozitatë të shëriati, kam polemik të gjanë se... Vrasës i muslimanit a është qafira po jo Kanë dit, gjër e gjatë debat Vrasës i muslimanit a është qafira jo Në në kupton, a shkon në zjarë për gjithmona jo Dhe një një umëri djetarve kanë thanë Se vrasja e muslimanit është kufër që të qetë prej feje Të me thanë, nuk mundet me shku një mendimi djetarve të elisonetit se vrasja muslimanit qëtë për e feje, vetëm se këtu është një meselë shumë e madhe. Me gjithë se shumitë e ulemave, thoj nëse ka pas për grindje personale, nuk është kufër që qëtë për e feje. Mirë po, pa ala tjetër. Andaj meselë është shumë me peshë të ranë. Kemi folë neve nga jetët e zotit dhe hadithët e pingamberit, sallallahu alaihi sallem, se si ndërtovët dhe cila është bërthama e vlazrisë. Sënë të me lejnë e Zotë i Gjellovarët dhe përmendë me diçkan nga hukukul muslimi alel muslim. Hakët e muslimanit, karëshim muslimanit. Shkurt nga se kjo dënë me folë gjatë, ndërsa unë e këmë vendohë sotë me i përmendë vargjët e imam Shafi'iut në qështë janë e vazërisë. Vargjët e imam Shafi'iut të gjithë dhe dinë. Kemi folë një legjeratë dhe kemi thonë se nuk kemi gjetë histori prehistorive të imamave të dalluar sikur Imam Shafiui do dëgjojmë në poezitë e tij se çfarë njerë i madh ka thënë dhe kur e ka trajtuar vëllazërin si se si e ka trajtuar. Fath Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Muflih, Allahu më xhiroft njëri prej dietarëve të Hanbelive në librin e tij al-Adab al-Shar'iyyah. Edebot Shariatike dhe subhanallahu vetëm nga titulli ju mundi me kuptue se si dietarë të quajn xheriatin adab al-sharaiyah etika xheriatike dhe ne ta folim për gjithçka çakon xheriat adab e kanë quajtë adab sigurisht ibn Qayimi që ka dhënë drejt Kur'ani është adab andaj e ka lavdruar Muhammed aleyhis salatu wassalam me adab tot ibn Muflih Allahu musharroft faslun fi haqqi al-muslimi ala al-muslimi kaptin be hakina muslimanit ndaj muslimanit dhe vini re dietar gozhon fi haqqil muslimi alel muslim nuk e ka per çollim mu'min nuk e ka per çollim besimtarin çka do të më thon nuk është per çollim vetëm ai i cili ka alamete se ka iman po ai i cili ka islam ne kemi vol xhansi çka do të më thon islam dhe iman muslimana vëzëraraj që ka mundsi mund kon qafir mrena Musliman është ta i cili ka mundësim u ka në munafik Mirë pa Allah e ka qëjtë Musliman dhe na e trajtojnë a qështu Sikur që i ka thanë djalit të Ibni Selulit Pengamberi Alehi Salatu Veselam Kër e ka pitë për babo në vetë Shakime babo me ketë babën tem Ka thanë se në rëfuku bi hi Kena musil butë me ta Se a i pëthot se jam me juve Kjo është Pengamberi Alehi Salatu Veselam Andaj Hoxha ka qenë shumë preciz Gëse janë ulema usuli jun Nuk ju hikë shprejhja fi haqqil muslimi alël muslim jo haqqil mu'min i alël mu'min nga se dalon e se dikush mundohet me ngushtu vetëm në rrethin ngusht cilet, e ngusht e cilët e kanë realizu ndoshta një piesë më të modhe dhe më të pasër të fesë nuk është përcëllim kjo, po është përcëllim muslimat në përgjithsi e se zotë e do këta rendin e qëshërisë, ka thonë wa mimma li muslimi alël muslim e njëstura aurate aje cilë obligohet muslimani e para e jes tura aurate hak e kaket obligim hak në gjuhën arabe për dorët hak e dini se fjallë hak shumë për dorët si dë mos dikush që i ban që vejtës mirë po fjallë hak ka shumë kuptime fjallë hak kështë edhe vazjib andaj për nga mirë i shpash të tëtë hak kun, ala hak e kë kë kë e ka për qëllim, vazjib se e ka qëjtë hak zgudzon me më hu Nuk gudzon me mëhu, anë dhe gadan, haqë kun, e ka haqë muslimanin dhe muslimanin sejnë dhe në parë cilin, e njës të orë aurate, mi amlu avrejtin. Ka bërë qëllim, mi ambulu të metat. Mi ambulu gjithë shka që ka e shëmton. Si kur ti që emblon vetin. Si kur ti, që emblon vetëve që të shofëmi në poezit e imam shafiju. Kush nuk më logaritë si vetë vetja, që farë shokje e kamë çmolon se si vetvetja pa një thumbim i vogël në gishtat e tua, në gjimtirët e tua ti reagon. Çu dëshmorë aku për vështëzit musliman. Çu dëshmorë aku për vështëzit musliman kur cënoan dhe thumboan dhe nënçmoan. Dushmë ndjen vetveti dhimbt se ai u cënu. Ai është musliman, na ka bashkuani Zoti, na ka bashkuani pejgamber në një fe. Andaj domosdoshmërisht duhet të ulë ndoe ku t'lëndohet teatri. Ka dhënë para me ia mbulu avretin. E ku ndërta e kësajna, ka thonë për nga mberi sallallahu aleyhu sallem, kush jazbulon një muslimani avretin, kuptimin e zbulon dhe e nënqmon, të Te të bërë Allahu aurate, Allahu ka me ndjek avretin e tina edhe ka me zbulun shpilët tina. Vëllahi me haqët e Allahut nuk ka e gare, nëse të haqë mendja dhe të ka bindë shejtani, që i mund është me nënqmu një musliman më të voglin qohë dhe Allah, Allah, ka me të ndjerë prej shpiz diqka që kim, ka me të livrit menja ka ka dalë Zotin aruj të gjithve Andaj, mos qkoje menja me i hangër hak muslimanit Gaze Shekhu në islamu të imije në vëllimi 28 të me gjmul fetava thot fe inna Allah u kimut dunja bil adli vel kufri Allah e mban dunjan me kufr me treci dhe erdh zon imanin me dhull erdh zon imanin me zullum edhe pse thot kafirit nuk i jap hisen nahiret e besimtarit i jep ndonjë e prapton fala bud thot nenvollimi 28 patjetër e ka allahu merxue a e dini pse lian ismihu aladl semri ne ka i drejt emri ne ka i drejt do mos do shmërisht kam erdzu e zullum qarën anëve pre zullumit ma të madhësht me i përcela vretet e muslimanve me i përcela vretet e muslimanve dhe me prit në prit me nënçmue dhe me e dëbue Allah u gjellole kë kërcnu Muhammed a.s. felat të, të trudin ledhine mos i dëboha atë të, të cilët e dojnë ftyrën e zotit e barek e vëtë ala e nëse ti i lërgona ta e nëse i fein të të rut, e nëse i largon, të atërje minë valimin për i zulum qarbe. E se njëriju e dëbonë muslimanin, e largonë muslimanin, ka në veri për muslimanin, rëzikot me zulum të Allahu gjellëvalet që e prapton herë të kurdo. Kjo është e para. Edhe për këta ka shumë mesele, na nuk dhëtë dalmi se se kemi përqëllim me foljuridikisht, për kemi përqëllim me potencu disa mesele dhe cila djetarëti kanë përmejnë në libra të edepit, edhe pëse këta kur është zbulim, kur nuk është zbulim, ato e kanë vendin tjetërkon. Pasaj ka dhënë, u e e gëgëfiru zëllete, dhe e ka obligim muslimanin dhe i muslimanit, me ja falë rëshqitja, e ka qëjtë zëllë, zel, zëllë e i thojnë kër rëshqenë, Dhe jekë firu zellete, dhe me thamë, jo si kur që është krijuet disa perceptimet të ndryshkura, me prit me rështit. Une, disha për që ka me rështit, po, se disha kur bërës sakt. Kjo është zullum edhe ersir, edhe prishje zemrës. Para me ndovë lezër, një njëri cili i rim prit muslimanve, kur dhe të bëhë të shembul, atë që ka sa musliman me bëhë musliman, me këtë zemrët kalpët. Jekë firu z mi a falë rëshitmën që ku që e ka më falë musliman të rëshitmën një një tjetëri dhe ju e dini se Amr ibn Asi e ka përcel, Abdullah ibn Amr ibn Asi e ka përcel personi cilë është përgzu me gjennet dhe ka thonë, kur gjo nuk baj vetë se musliman me haladhe o baj kjo është aje shka ka shti gjennet, ka thonë këtas pëmujna me bona pasaj ka thonë, wa jërhamu abrate dhe mi a më shiru lotin mi a më shiru lotin në kuptimin, Me qenë në dhimbje në ti, me qenë në problemët e ti, në telashët e ti. Jo, kushe i zoti edhe kushe dhe i ma mirë. Nuk ka mundësin islam kështu, po ti e i zoti diçka, a kjetër është di zoti diçka. I më më shafiu ka thonë, me pas kam pasurija me zotësi, s'kishin me të menqërit fukara. Ka thonë, sa i përket menqëris, më smukon frika për i zotit i logarit i njërzit rëbë. Mësme paskon frika për e Allah, ti logarit i njerëzit robë, kuptimin e ilmi që ka e ka dhe gjehlisha e ka njerëzit. Mirë përkallon Allah, ndalon. Andaj pasuria, musmëndoni se dikujt jepë Allah pasuri, edhe psa nështë i menqurë. Wallahi jep kapësheve me hangër në të ditë, dhe s'kanë akl hiqë, s'kanë mendje hiqë. Andaj, jërhamu abrate, me e mëshirue, lotin e dikujna, ka dikujt qanë në nuk e dina jahsebu hulgjahilu e gënija, ka dhe nëllahu gjelluara, shumë i padishmi i mendon disa njerës të pasur, pëse se sankohën, të të mi lip këta, pas e ka dhe nëllu athrate, dhe i ashlyen gabimët. Qëli është dalimi mes rëshqitjes dhe gabimit? Djetartë kanë thonë, rëshqitje është pa dashje, gabimi është me dashje, Dhe mënë dhe me kastë me, me të kast abo dhe një gabim, du është mi afalë. Dhe i gushtë tëtë, me kastë me më abo dhe më afalë. Po Allah, me kastë me të abo dëshë mi afalë. Me kastë me të abo dëshë mi afalë. Sepse është musliman. Dush me shiku nga kondi që të ka bashku, jo nga kondi që të ka lëndu. Ka dhanë, vë ju qilu athrate dhe ja falë gabimin. Pasë e ka dhanë, vë ja qbelu maëdhërate dhe ja pranon arshjetimin arsjetimin, qëka të më dhëmë ja pranua arsjetimin dhvijan të arsjetohet justifikohet ka thonë ja pranon imam shafi iu ka thonë a i cili dhvijan të arsjetohet më sekshira a është i sinqert a jo nëse është i sinqert atëra tuk anë nështru për jasht dhe për brenda nëse nuk është i sinqert ka thonë për jasht tuk anë nështru e për brenda tuk a frigua a i gjatët më bëna dhavë a më së të ka thonë me zemër ti të shmi apranuë nëse e ka sincerisht alhamdulillah nëse e ka me diftirësi atëhere a i prej për jashtë të ka madhruhe edhe prej për brejnda të ka madhru se së, së në të ka kaldhru se se kam sincerisht se nuk, mu, nuk ka arë me thonë në i fakë jam të bo kjo uajarut duha i bete ka thonë dhe nuk e lenë dhe e refuzonë kër të bëhot gjibet kër të e rudë, tëtë jojo, ka mu tësi me përgoju këtë dëla, e kështë të me radë. Musliman nuk tolerant mu bëgjibet muslimani. Wa judimu nasi hatë, dhe gjithmon e këshilon. Gjithmon e këshilon. Pra nuk ka ras që, që, që elen pa e këshilon. Para me ndohë dhezer, si kur musliman vetëm këto, pa hi detale. Shikoni këtë lijmë dhezer? Kënë shpre lijmë ma të voglën këtë mësejle. Ejmë në muflih dase nuk ka nda juridik. Sikur kishte juridik, i dinë librat e juridikës sa janë të bojëna në islam. Andaj, sikur muslimanët i praktikonin këto këshilla pa injoridik, kishmë qenë në një gjendje shumë më e madhe, shumë më e mirë, shumë më e efrytshme. Pastaj ka thon: "Wa yahfadhū khullata wa yarūn ma ta'amīsiya." Nuk tolerohen u prish më ta amicia nuk toleron më prishë vëzria, nuk toleron, edhe nësë aji insiston, që është dhe të citojnë ga imam Shafiqiu, ka dhënë edhe nësë aji insiston, unë nuk e lo, nësë aji insiston, unë nuk e lo. Pas të e ka dhënë, uajarë a dhimete dhe jarënë ndërën, dhe jarënë ndërën, që edhe më dhëzëmë jarënë ndërën, el aslu fil muslimi lë bëraë, esenësat e muslimoni është pas tërtia, Jo esenca më kanë prishta derisa të mbindesë sa është i mirë. Jan kthimi e sa ella të ket mbrapsht. Esenca e muslimanit është e mirë, derisa të vërtetohet e keqja. E jo ai ai i keq është derisa të vërtetohet, Allah se gumpa është i mirë ajo. Odo nuk shon këtu ka kundër do të më kon. Nuk di vë Allah këç për taunën, esenca është i mirë, derisa të vërtetohet. Allahu xhelalul gjele kujë ka provërt e timin e ka pru me kushte. Ka dhonë zina 4, se jam e rftyren, po kardën 3, e hojnë që te ekin, shkojnë të shpia. E hojnë që te ekin. Ama mosu, mosu mbështet në ta se sot s'ka shëriat, se të Allah ushtohet dënimi. Djetarë kanë thonë, në atë të vende kur nuk praktikohet liqë i Zotit, nëse njeri ju e shkel, se s'ka kush më janë ngritë sankcionin, në a i red të shumë fishohet. Në a i red të shumë fishohet, shkel e Allah se s'ka kush më rlëgari. Të taguti, sënë, qënë, shërja, s'ka, ha? Kështu të kushe, kujtonë që i munët me lujtë me, me, lujt me ndjenët e njerëzve. Ama të Allah e pakun shtrejtë. Të Allah e pakun shtrejtë, së s'ka gjigatë e islame, edhe nuk e qëjmë të taguti. Të Allah, që shkonë? Apo ka me ndu se që ashtu ka me mbeta ja? Walla, i ka për të citë madhe. Andaj ka dhonë, i arunë, në derinë. Nuk thotë, të une nuk është vërtitu mirësia i ti për thuët të une së shvërtetue keqja e ti. Shqikon i shpreja sa lurë rëllë. Të une nuk është vërtetue mira e ti. Dikush që shtu dëme e trajtu mështiman. Alë, e ndonës jam binë se filani është i mirë. Sa të të me të pritë? Sa të të me të pritë? Për këta sa të të me të pritë, Allah e kalan në kondër tënë. Ka thonë jo, njësënë ca e mirë, pas taj nëse vërtetot e keqja. Pas e ka thonë, dhe i përgjigjet ftesës. E dini të jetë sikur dikush thrat në ceremoninë, çila do të ceremoninë apo thrat në shtëpi me xhlesë kështu më radh, nëse ski pengesë sharia tikë duhesh me, me ju përgjigj thirrjes së tij. U yaqbalu hadiyata dhe e pranon hedijen në e tij. Nëse një musliman t'jap hedije, ekë obligim me e ja pranuar. Përveç se të jap diçka haram, ajo është e ndaluar. U yukafi uslatah. Dhe kur ai mban lidhjet fuqishme dhe të viziton edhe t'i akthen me vizit jo dikush të viziton t'i dhe t'herë, t'i se viziton ata asni herë dhe duvla e kam jo vlazria mbatët me, me raportët dërsel andaj, ju kefi usilete a i kur t'vizitoj dhe t'i viziton, a i kur t'i mban lidhjet dhe t'i mban lidhjet o e jesh shkuru njëmete dhe e falenderon kër t'ja baje një t'mir e falenderon kër t'ja baje një t'mir Allahu gjellë gjelalu në Qur'an thot Wa kanë Allahu shakiran Allahu është falën dëruës Kemi përmejnë neve në tëfsirë të këti ajetit Se Zotë i unë gjellë wala Thot në këtë ajet dhe kush banë mirën e i thëmë falën mindërit Fe subhanë Allah Allahu i thotë robit këtë baje mirë Që si ka bo atinë fakt mirë heqve qëtë vete si ka bo miraj robit Allahu i thotë falën mindërit Shakirë Faleminderit Djetarë kanë thanë faleminderimi Zotin da i robit është me është përbli Te egibat së ta Mare, mare është përblimi Kjo është Allahu gjellohale me robin ka ndërtu kësi, kësi raporti Neve s'kena mundësi me ndërtu Me robin qësi raporti Kur dikush të banë me mi, mirë Faleminderit Allah. Faleminderit Dhe ju i dini studimet e fundit Të psikologi se sa ndikon në trurin E njeriut Thanja faleminderit në pozitivitet, në optimizëm, në jetë të gjallë, jetë të mirë, në në sende të të mira të jetës së njeriu. Pastaj ka thonë wa yuhsinu wa yuhassin nusrata. Ka thonë dhe kur ta ndihmoje, e ndihmon me të mirë. Kur ta ndihmoje, e ndihmon me të mirë. Si ka thënë Imam Shafiui, fa in ba'd al birri uquqa. Ka thonë sepse disa mirësi janë mos respekt Kur dikush, zdi me të një muhe. Munit me të dëmtuhe. Andaj që ka thot, im në muflih, kur ta ndihmoje, ndihmojën që ishduhet. Unë që ishtu divala. Jo, njërë mësoj, u që ish ndihmojët, pastaj. Njërë mësoj, që ish ndihmojët, pastaj e jep ndihmojën. Nga se ki, munë që i si të doshë me ndihmojën, e dëmton dhe e kesh të rajton. Ua jetë të ndihajete dhe tjetra ja krynë nevojat. Që ka ka nevoj me akryja ti, jakrym. Andaj, nësë dikush tiri për një nevoj, dhe nuk ki pengesa, shëri ati ke dushmi u përgjith, nga se realisht bënë thirje, Allahu te bare ke vëtë jale. Adini adithin, ka thënë për nga mberi së sellem, ka thënë Allahu gjellë gjellalu, i thotë robit Allahu, u sëmura e nuk më erdhe me më vizitu, kërinë dë gjuket adith, thotë o oh, zotë që sëmu është ti e zotë i botrave, ta filan robik e ismutë se vizitove. Djetarë që kanë tha, ismutë tipi muslimanve, ku të smuët, Allahu i dhëtë shko këshyre. Në emër të ti, në emër të ti, ka tonë shko vizitoje, kështuruën raportet e muslimande. Nëse kjo nuk shikohet për këti prizmi, atëherë, atëherë kimi thonë se vetëm i rritin par rullat dhe janë të thata dhe të, të zbrasta. Wa jesh fa'u mes elete. Dhe ndërmjetë sonë për kryrën dhe një punë. Ka një punë me kry dhe nuk din dhe nuk i din mjetët që shkryrët ajo punë. Dhe të e di. E ki obligim me ndërmjëcu me krye. E ki obligim. Po be une kam ndihmu këtina. Se meriton ki. Nëse një, va, shko një punë. Një interes të saktuar. Dunja pa akiret. Dhe nuk i din rrugën. Dush me atë regu dhe me ndërmjëcu e. Mi dhonë shko të vilani se të sosët puna. Shkodë Vilani se kusot puna. Shikosa detale kanë shikuar musliman çështjen e vllazërisë. Pastaj ka thon: "Wa yushmitu atsata" dhe i thot vizë, dhe shmitan, kallahu, Allahu të mshironë kur të shtije. Para çdo lëvizje e muslimanit ka i hak ndaj tij. Ai të shtindë, do të them, erhamuk Allah. Allahu të mshironë. Pastaj ka thon: "Wa yurdu dallata". Dhe nëse ja gjen jashtë të humbur ja kthen. Nëse ja gjen jashtë të humbur Jakthanatina. Pastaj ka thon, "Wa yu'alihi wa la yu'adih." Ka thonë miqson dhe nuk e armicson. Në këto vëllezër të miqësimit dhe armicimit vlen me potencu çështën e zemrës. Nuk mjafton dikujt na me i shfas miqsim në Islam dhe në iman përpara jashtë. Duhet të mi kontrollu zemrat. Duhet të mi kontrollu zemrat se mos vall ka urrëti për muslimanin. Qishkon ma atërrejti të Allahu qëllë i gjellalu? Ka dhenë Pengamberi së sëllëm, ka dhenë Allahu qëllë i gjellalu, men a dhe li velijen, qatë a dhenë tu hu bil harbi, kush ma mundon një mikëtimin, une i shpalli ati luft, kanë thonë komentatorët, gjdo musliman është objekt vilaje Allahot. Gjdo musliman, a gjdo në objekt, është mundët me cëjnë, mundët me cëjnë, Çdo musliman është objekt meqen me Kje Allahu. Po e mundove, mundet më duksi lufta Allahut, çyshja çet. Çyshja çet me Allahun dhe el-Jelalu. Andaj kujdes, kujdes i madh. Al-armë duhet meqen në nivelet më të larta, kuç i madh. Pse? Se nuk i pun më një njerit zaef. Ti shef, ti kur ta shefsh muslimanin e shef nga kondi apo i surës Atina, po e haron kudretin e Allahut, mbrojtjen e tij. E ka ku drejtin Allahu mbrojtjen e tij. Ta pejgamberi alay salatu wassalam kush e fal namazin në xhami sabahut, fa huwa fi dhimmati Allah, ai është në mbrojtjen e Allahut. Ka vend dietart jo universike, shariatike. A do? Allahu pejgamberi selamut kush dën sabah, fal sabah në xhami, obligimi këni me e garantuar ata. Kur kush mos me prek ata. Pse? se Allah përdo me dhanë garans aja që përmuë e në Sabah e ti dikush përmuënët me cenu ata s'ka mundësi deri sa disat zullu më qarë si haqjajë e kështu më radh ka dhanë bërë në këtu kitë që i kanë falë Sabahin dhe i kanë falë këtë kanë thanë i kanë thanë haqjajët mësi Allah i mbronë në faktë në falëni djetarë kanë thanë kush ikë prej haqjajët Leta fale sabahin në gjami është i garantuar prej Allahot. E kanë këtë kuptu hadithin. Kanë kujtu se mbrojtja është univerzike. Univerzike, këtë më dhe më dhe mbrojt në më nirë kaderike. Edhe i ka shku lajmi. Kanë thonë krejt që të shaj kanë falë sabahin, bëndi qëto. Dhe i ka vra. Kanë thonë djetartë. Po ki se ka kuptu miskini edhe këto. Shaj i ka vra se kanë kuptu e se mbrojtja është shëriatike. Shaj i ka vra. Në të disa djetarë kanë botë të këfirë. Kalujt, kjo në lojtë. Më ti me thamë dikur sotë, mëse të sënën janë një një shkader në Sabah, nësejt, më qumë thon, kush e thamë, kushe ka falë Sabahin sotë, edhe menisë që ta me ofenduar. Kjo talë e me Zotin, nëse pështon njëri ju në në disa këshpotime që kanë bote u i disa djetarë këtë meselet të haqgjajit. Vërënëci si njëri ju duhet me qeni kujdeshë vesimtarit mos ti hije armicja te gadhan wala yuadihi me nje here ka sjell kamujt me thon emicson dhe kuptuat apo wala yuadi dhe nuk e armicson as nuk e armicson wa yansuruhu ala zalimihi dhe ndihmon kur dikush i van zullum kur dikush i van zullum e ndihmon edhe nuk i thuat savorbante kjo es vlezë mos pe kuptosh shariatin e Zotit Kër dhezrit kanë telashe, kanë probleme, kanë dhimta, qa me thënë, sa barak Allah, Allah o dhash sabër. Allah, aje ka lexun kur anë si du të me ba sabër, dit nëse ki mundësimin di muhe. Për nga mele ale i salatu salam ka thënë, me e dashur për mua është me e kri një nevoj një muslimani sa me ba një mujditit i kaf në gjami. Kërë argumenton se disa i badete në surën e njërzve janë të vogla, të Allah janë shumë atë moja. Një mujdit njani mës me dalë p është shumë e vogël sa janë mi akrin në votën e nevojë një, një, nevoj, një muslimani. Kjo është e madhe te Zoti i Onë te Bareke O Teala, "wa yakuffuhu an dhulme ghayra", dhe ja ndal dhullumin kur do mbi bë di kujt tjetër. E ndal dhullumin kur do mbi bë dikujt tjetër. Kjo është në bashëtinë e hadithit të pejgamberit aleyhis salam ka thënë, "uns e kha kadhal zaliman kana aw mazluman", ka thënë pejgamberi selam, "dihemoj Allahun tan dhullumçar çoft apo i bën dhullum tan ya rasulullah kur ti bën dhullum në Medinë" O, kur, kur tjetaj zullum qartë, që qishmin i mu, ka thonë, kuffan, nale, ndale, mësele me bo, zullum, kjo është ndihma e tina. Pasaj ka thonë, o, laju sellimu hu, dhe nuk e dërzon, nuk e dërzon, u dashë me pështu, unë e vala, ti u dashë me pështu, po, munë është me të shkue imani, Allah unë arritë, anaj laju sellimu, nuk e dorëzon. Te mos dorëzimi këtu duhet me potencim patjetër, apo se kjo meriton një lëndat të veçantë. Sa i kemi dorëzuar njerëzit neve me me pa vetë dijen tonë. Sa i dorëzojnë ana musliman pa vetë dijen tonë të doshë menjëherë. La yusallimu, nëse ti me një fjalë duke mendu se po rrit ata, e po e çmon ata, ai luani, ki luani. Edhe e çon te luani E ki botë që vetës dhe e ki dërzu vlovin tanë. A nda është a i të loon i së nduran. A nda i dhe laju sëllimu. Nuk e dërzon. Kur ardhë një rite për nga mberi ale i salatës rame pranu islamin aditën sa i muslim. Ka një fis për i fiseve të arabve dhe për në sëramishtë në kohën ku bajtë të davet, bandë të davet pëshehtas. Qa i tha? Irgji ila ehlik. Shkotë të shpia jote. Pse ka thonë se s'kam mundësi me të garantu siguri. S'kam mundësi me të garantu siguri. Qa do me thonë kja? Nuk të ekspozojnë rëzik. Vëse me mdjek mu këtu në meke, anë rëzik i madhë, une e kam familë, në ti se ki. Mu mdimojmë familë, ti nuk e ki. Andaj, lajus e limu, ka kuptim të madhë, koncept i madhë, nuk e të rëzonë e mendon njëherë fjallën, a i bandobi kjo, a i baj vetës qefune, shikë i shi, këfar hoqë që unë kam, shikë i far vlavi kam, po dhe dhe thonë far vlavi ki, e shfar djetari ki, e shfar hoqë e ki, e dëmëton vlavin tanë, e dëmëton tan, e hoqën tanë, e bandam që së ta mërmendja. Andaj la ju sëllimo, nuk e dërzën, vala e këdhilu hu, dhe nuk e të rathëton, nuk e të rathëton asë njëherë, ويحب له ما يحب لنفسه ذا دو پر وتی و يه دو پر تا شکا دو پر وتی و يكره له ما يكره لنفسه ذا او رهن پر تا شکا او رهن پر وتی the dia se kjo eshte kaptina imanit shumë ma, ma e imanit shum ma malord dhe pastaj dietar kat diskutue se ket kto mesele cilat jan detalet e kto meseleve cilat janë disa më të mëlluja, disa më dvogla. Kjo është një mësejle tjetër të cëna dhe ta diskutojna nëse në mund sonë Allah u gjelluar në të ardman, mirë pa jetë cila ishte obligative të përmendët, të janë prej edebeve të përgjithshme, prej hakeve të muslimanit ndaj muslimanit. Du është me rujtë vlasë që erunë vetë vetën. Du është me kujdesë që kujdesë për vetë vetën. Du është me dashë që ishe do vetë vetën. Ne edhim se këto moabete janë trana Dhe fjalla nuk dëpërton me njëherë në amel, në vepër Dhe manifestimi i fjallëve në vepër ka nevoj për një, për një kodër për e prej sakrificas Për e prej një luft e shumë të madhe Mirë po, s'paku me e pranua që ka shku në Kur'an dhe në adhitën e pengamberi së sëllëm Dhe me e filu e mujaheden, me e filu për pjekjen Me thonë, kështu po shku në Allah Këllivri Zotit Të në adhitet për nga mbenit, do, do e mos më praktikua, qovët edhe në dozër më të vogën. E jo mi anë shkaluë, anashkaluë, anashkaluë, e jo mi anë shkaluë, anë shkaluë, e pas taj kur grumbullohë në vagjibët, së një mba ndjeri. Nuk mundët me imba. Tërës e i përket tjore edete. Dhe. Në vazhdim dhe të përmendim dhisa poezi të imam shafi iut. Jo e dinës si një imam shafi iut ka qenë edhe poet dheri së ka thanë lë ula e shiru ju zribil uleme i ka thonë sikur poezia mësë të ishte pak siloj mangësije për ulemat dhe di shaboh ma, ma, ma poet se sa lebidi, lebidi një prej poetave të mdoj të arabve pra sikur poezia dhe se njëzit kërë thuj të po shkum poezij e dini ju kërë shkum poezij e kërë shkuj e poezij pak, mi pok, këto poezijat, nuk jam këto poezijat që kërë që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që q Mirë po, këto poezija, me zhë se e kanë kadrin e madhë, për nga mërë sa më kare cëtu poezij. Poezijet e poetat, në, në nëndihimën e Allah, që ka thonë poeti, ka thonë poeti, ka thonë poeti, ka thonë poeti, ka thonë për nga mërë sa mështë dhe ku ma kalehu shair, kjo për vargu maj mirë, që ka thonë poeti. Andaj ima për shëfi iju, ka thonë mësmukan që në nëndëshmën poezija, isha po poeti maj marë, mirë po, nuk është morë shumë me këtë qështi. Me gjithë ata, ka shkujtë poezi dhe e ka divanin e vetë. Ka shkujtë poezi dhe e ka në bledhë, si që është imam behakiju, e kështë nëmerat. Do di citojmë vargjët ku ka folë për vëzrinë. Nuk muina më i qpeguë, po di citojna se sa ka qene madhe vëzrijet e ata. Ki imam, është a imam, që ka thani me Mahmejdi, njëri, nuk mundët me këptu fiqhun e fejes pa e mësu librën e imam shafijut së mundët me arruqë Qur'anë dhe adidhin pa u ndalë me imam shafiju edhjetarë ka dhën imam shafiju është baza edhjeturis ka dhënë haqiqatul ikhwan haqiqati i vlezëris haqiqati i vlezër ka dhënë imam shafiju allama sheroft u hibbu minel ikhwani kull muati ka than un e dua prej vëllezërve çdo njeri harmonik i cili përputhet me mua pajtohet me mua wa kull ghadiid al-tarfi an atharati dhe e dua ata prej vëllezërve i cili ndaj gabimeve të mia i marr çerpik mbyllur eduat prej vlezërve atë si përputët me muë dhe eduat ta i cilin nga i gabimit e të mija i masit mshel gadidit dhe të tërf i thojnë nusja ere kur dhije natën e dëndris këshirë me tërp dhe i vjenë mare me shikua bon, nuk i këshirë detalët i vjenë mare me shikua eduat për vlezërve këta eduat edu për vlezërve këta eduat që mëshirë dzuna e dëshas që ki me bëgta ki nuk ka vla herdo kurdo nuk ka vla për nësure po po vla është a i thot edhe nëse ka gabim po e qka me bërë që ka gabim është musliman është la musliman e pranojmë me gabime e pranojmë me gabime i wafikuni fi kulli emrin uridu wa jahfadhuni hajen wa ba'de me mati ka thoni mam shafi iju pajtohet me muë në çështjet e mia. Dhe mruan i gjallë dhe mruan i vdekur. Kjo është valla musliman. Ka thon këte du: "Që kur jam gjallë, poitohet me mua, edhe kur jam gjallë mruan, yahfadhuni hif". Edhe pasi të vdes nuk umshan. Pasi të vdes nuk umshan. Pastaj ka thën se tësafëhtu ikhwani fa kanë aqallëhumu ala këthëratil ikhwani ahlu thëqati pas tëjka folëse sajë rralësht me jëjt një vëllë me jëjt një vëllë tëtilë më dharëk tjetër thot imam e shafi'i duke folë ma hakkë gjildaka mithle dhufrik fa të wallë entë jemië amrik wa ida qësëtte lë hajëtën faqësid li muatërifin biqadrik. Më më shafi ju, folë kur ki nevoj për një vla, cilin me zgjedh me të kry punën. Në folëm se e ki obligim me, me, me a kry nevojë. Po cilin me zezh prej vlezër me me të sos një punë. Para kësoj e thënë një varë kjetër e kjo rëgullë e jetës vla. Qa dhëtë? Lëkurën tënde nuk mundet me fërkua që që fërkon thoni jëtë. Kja, konkrete, shembolim për abstrakte. Nuk mundët dhla me të shëru dhintën e fërkimit, asë një thonë dhënja që, që shëshëronë, thoni jëtë, e di vendin, saktësish kër e ki nevojra, po? Thoni tjetër, jo ma naltë, jo ma poshtë, jo këndej, ajo. Thoni jëtë nuk e huqë. Ka thonë, si kur, thoni jëtë kur kush nuk e fërkonë, lëkurën të ande fë të uallën të gjemija ëmërik, mundohu këtë punë të misos vetë, mundohu këtë punë të misos vetë, e nëse ki nevoj për di kanë, atëherë, po të definoj kanë, cilin, faqësit terifin bi qadrik, zjedha taj cili, ta di pozitën, ta njeh pozitën, ta njeh qadrin, që Qa do mundon kjo? Që në kupton kjo? Që në kupton se nëse të ka kry nevojën, edhe pas 50 vjetëve nuk thot a më men kur u patëkon zor. Edhe nuk kushton. E jo. Andaj Allahu xhueli Gjell xelalu ka thon një fjalë mirë është më mirë se parë e cila përmendet. Qaulun ma'rufum. Ka thon më thon një fjalë e mirë dikujt, më thon Allahu di moh, shikoj di mohi una ka çështje, është më e mirë sa më mi ia dhon do parë e më ia përmend. Andaj, ka thonë, kur dush me kry një dëtyrë dhe ki një nevoj, ka thonë, një shkosë zxedha ata i cili, ta kry një dëtyrë mi, po kur nuk ta përmentë. Kur nuk ta përmentë. Kjo është poezia imam Shafi ijut, Allah e Mëshirov, në qështë janë e zxedhje së dhe zërgjë. Në poezit jetër, në varkë jetër, Muhammed ibnu Idris, imam Shafi iju, Allah e Mëshirov, thotë, lejse e khike, menihtegjde ilë mudaratihi se ki vlata të cilin ki nevoj mu mëshef pëtina nuk e ki vlata i cili ki nevoj mu mëshef pëtina qalë më thonë mudaratihi mudara është së një athu një fjallë se ajë mësanena këtë këpton, e, e estër, këtë kupton e së tërë këtë kupton edhe du është pas të ajë më justifikua Ka të në këta se ki vla, se vlavit jatë fukejt. Këni po vla në shtopi vlezar, krejt probleme të i qezin të avolin. Edhe sh, bojrom qëtë një harta të juve, të planifikimeve, qështë një zhjetë të probleme. Po nëse njani për të tëre frigot me qitë problemin, ataraj nuk i ka vla ata. Ka mundësit i e kini dërtë zgutëron me ka dzu. Nuk e ki vla ata. Vla e kia të shejthu e kam që këtë problem, e kam këtë dërtë, e kam këtë mendim qa me ba e kështu mëra, pas e ka tha sadikun lejse jenë fa'u jo me buësin karibu min aduin filkijasi ka thonë një vla dhe një shok i cili nuk dëbando bi ditën e er rëndsis ditën e akireti buës është ditëa e me pesh karibu min aduin filkijasi në analogi ma ofër armikët është një vla i cili në ahiret zë dëbando bi në më në shëshrimi me këtë vla në këtë botë nuk të rashëgohet mirësia dhe në akirat, ka thonë, me bo analogi si duhet, ar, ma ofrë armikët është. Se nëse akirat për lahë është me ta, se ki pasë dhe. Nuk ki pasë dhe. O ma jepqës sadiqu bi kulli asrin, wa lel ikhwanu illa lit të asi, ka thonë, e vëzria dhe shoku, në gjdo kohë është për ngushlime, për më ngushlu me njeri, me njeri qetërinë abertu dhehra multemi se mbi gjuhdi e khathikatin fë elhanil timasi ka than mkallodh koha shikoni këto ndjenja shpirtrore të imam shafi ijut të nuk janë njani cili i karani të la o sheda të shkrujt kë janë shtë imam i cili e privon la opsin e vet që me shkujt i shkat kot ka than abertu dhehra multemi se mbi gjuhdi ka than mkak put koha duke lip me komplet mundin tem e kha thikatin një vla dëbesushëm fa elhen iltimesi në katru lavë kërkimi më jam lohë duke lip një vla një vla dëbesushëm që shka thënë fudejnë ebni jadhi vla hakikat është ajë cili kur hidroët me ti nuk të shanë kimi përmend pasaj thot të nekëratil biladu e men alejha ke enne unase ha lejse binasi ka thonë të gjitha vendet si kur e mohojn eksistencën e këti loj ka thonë ke enne unasu ha lejsu binasi ka thonë si kur në mesin e këtëre njerëzve nuk kanë një njëri la haula wa la kuwete illa billahi al-alijil adhim pas taj përmend imam shafiiju Për kaptinën e ati volaut dhe atyre vlezrëve të cilët e kanë si siklet më konë harmonik me vlezrët musliman. Imam Shafi ju ka shkut përzi edhe për këta. Për njëri i cili silët vrashtë, silët ranë, nuk silët butë me vlezrët e ti musliman. Qka dhe di Imam Shafi iju, Allahu e Mosherof? Lestu mimmen idha gjefahu e khuhu, Adhara dhemme au tëna wal e irda, Ka thanë, unë nuk jam prej atyre, kur vëllahu silët eger me mua, ma prejkë nderin apo më nënqmonë. Jo e lejtë, silët vrashtë, më prejkë nderë dhe më nënqmonë. Bel idha sahibi bedha li gjefahu, ma djekur vëllavi jam eger silët me mua, Otë të bilwuddi ve lwisani li jerdba une i këthena ti me dëshuri dhe mbajtje të lidhje dhe vazërore që ajtë të knaqët zdo me e këpu të lidhje e se ki ka shikut qëtër kun u ka shikut të nënçmimi të prekja të cënimi ka shikut të zotë i vetë të bareke vëtëala kun kema shikte fa inni hamulun subhala Allah ka dan qishdush bëhuti o dhla se une shumë bajt A i thojnë anë hamal? I thojnë anë hamal, e banë shum. shum në shumë. Ka dhonë, olla që ish dush banë nëse une shumë baj, ofendonë në në shmo për të nëtë që ka dush unë e baj, se bartë jenë ti me për që tërkun e marë, nuk e baj analogime me, me tuat. E në eula anë mesawike e gda, ka dhonë jam i parit që ka gjunat e tua i mshelisit paratërë. Nuk i qeli si të përra gjënave të uha, po i mbili si të kjo këshil, nga imam Shafi'i ju, për atatët cilat të shirojnë me menagjuhë, do njëherë, mos komoditetin, mos raportin e mirë me vlezër, musliman, duhet me ditë se nuk ka të përsosur, nuk ka perfekt që shëllip ti, mirë, po që ka duhet, duhet saa ve saa, orë dhe orë, një orë ashtu, një orë kështu, kërkon arsye, justifikime, mundosh, e kështu më ratë, orvatësh, dhe nket këta i këthej është bërthamës, innë me l'minone, -mu, ikhva, muslimant janë vëlezër, këja jetë nuk shlyjet për jetë, këja jetë ka qenë të ilmi Zotit parasë me zbritë, është tashë dhe masit amor Allah Kur'anin dhe derin pa funci kam e medhë kjo, derin pa funci kam e medhë kjo, andë kjo është pezia imam Shafiut, ku i tregon vëlezërve se ose më cënove apo nuk më cënove une nuk e prishi vlazrin në islam me tije pas taj ka than në poezi edhe bun nus kjo shumë në nësi edhebi i këshilës edhebi i këshilës neve e përmendo më obligushmorin me këshiluaj, po qësh me këshiluaj qësh na teket neve qësh na vene me në këshiluaj Jo vla ka edëp këshillimi, nëse do më këshillua. Imam Shafiui po kët poezi e ka thon nga sikleti, nga se e ka përmend për Imam Zahabiu në Sir al-A'lam al-Nubala kur ka folur për historinë e Imam Shafiut ka thon se kët poezi e ka thon nga sikleti njëri që e ka këshilluar Haptazi. Shikosh çka thot. Te gam madni bi nushika fi infiradi. Ka thon, thon mbulom me këshillat e tua kur të jena vetë. Kena unë të i vetë Jo më publik Mbulom A që këtë më të mbulom? Sa të dush që të më kshila? Wa gjennibni nësihëtë Fëllë gjema'a Ka thonë Ama para gjema'atit Musë më kshila Musë më kshila para njerëzve Më publik Jo me më kshilua Këtu Wa të gjennibni Nësihëtë fëllë gjema'a Vëlejnë Edhe musë më kshila Me ju në sotit në Facebook Musë më kshila para Para Ati që e ka kryu Facebookën Mosëm këshila para shkije dhe Këshila më gjami Këshila më s'i vla musliman Nëse do me më kshilu Si dush me më më qmu Qele Facebookën edhe shkruj Kjo është më përkëthim në gjuën ton Ka dhonë publik ma A vetë shka të dushë thujo Nuk e kam problem Pasaj që dhëtë Thë inë në nëshabajnë nësi në uën Me i në të ubi khila ërdo sti maa Ka dhonë sepse nësi hati Këshila para njerë është loj i nëndshmimit zdu me nguhe Këshila para njerëzve Kju kalzoj shatin vetjerve se e këshilova zdu me dëgjuhe A ka drejt njëri ju mës me dëgju këshilën haptazi? Ka drejt Se ka drejt mës me më nëndshmue Njëri ju ka kënari Pas e ka than In khalefteni ve asajte kauli E si mës më pranojsh këtë parim qka e kam Mos me më këshilu në publik Po me më këshilu e Në fshetësi, felatë të gjitha, i dhe lemtu të taa. Atëhere, mos dhvjene keqë, kur ta refuzoj këshilën. Edhe në bingjen, pa, i thënë bingjes. Pra, nëse më kshilën publik, dhe s'ta marrë vjallën, po s'ka me të amorë, s'ka mundë ti me pranur besimtari në nxmimin, Allah dhe ka kshilu me ndërë, ja e ju e linsanu, o të njeri, Walaqad karramna bani adama, ne kenan deru birn ademit. Shiko çu çe thirr kan jo besimtarin para se me besu. Ku te besoni çesh çeshja kallzon kshirat Allahu ya ayyuhal ladina amanu, o ju tcelat keni besuor. Angritnia. Pastaj kallzon kshigat. Kështu muslimani kishallahu. O Allah musliman. Po do me shilluë, mir po Parajemrej e se jam të doshmet shilu se të kanë vlo musliman e jo i kalzova unë e atina jo, ja kalzova në status unë e atina kjo, kjo përstërësia, kjo likësi pasta i grindjet personale dhe private me i bo fetare me shvizu e autoritetin e lartësisë tina për grindjet e likëta tonat Kjo është kritik për veti e për të gjithë vlezit musliman mos mi bo kritikat e aifonave E, e, e nervave e vetullave e qoroditjeve shpirtrore me e shfizu e emrin e Zotit mu hakman dhe njerëzve jo, se para Allahot Allahot ka me të pit a me emrin tam me emrin tam dhe shemila pun në dunja jo, nuk e kalan pëngamberin me e kri qështjen e tina në emrë të pëngamberis dhe në luftën e hutit kërja kanë qa dhant ka dhantë qka banë Allahot me një popël që e kanë qa e pengamërit vetë dhamë të tina, Allah i ka të besë, se lekeminel emri shej, ti sëpërzijesh ishë këtë punë. Autoritet pengamëberik, sëpërzijesh ka famë. Qëtë më do në kësëpërzijesh? Nuk ki me shfridzua autoritetin e pengamëberis në qështet që ka une i vendosi. A shkjo, tamam, e ka fshi pengamëberis rëmë dhe luftën e hudejbjes, Muhammedun, Rasulullah, sa Allah i ka thamë. Kanë bë mardheshje, jo me musliman dhezë, me pagan, me adhuru së të gurit, me mushrikim, kanë bë mardheshje, ka thanë fshije Rasulullah, ka thanë fshije. Ali ju ka thanë më nëse fshije, më nëse fshije, dhe ka urdu që të të në sahab e fshije, ka fa. Pse se Allah u gjellu ala. Në atish mikanë, në asë në fshije në një autoritet tonin, Shi vlladër se është mosllati i muslimanëve dhe levërdia dhe ruajtja e muslimanëve. Nuk kanë autoritet tona më shumë se levërdia e shoqërisë së muslimanëve dhe muslimanëve në përgjithësi. Andaj ka thënë, nëse refuzon me ngup parimin tëm që mos me më këshillue në publik, atar baje dhe durojë mos bindjen time ndaj teje. Pastaj ka thënë Imam Shafiui në poezi Al-Asdiqa shokët kush janë shokët idhër marëu la yraka illa takallufa do jsoni vazer sekran perla de diamantet e imam shafiu por ata icile e kupton gjuhën e imamit allahu e beqato dhe ashto dijen mirpo per shkak se na e dim gjengjen e muslimanve e dim se kan nevoj per mjau per kthie mjau per kthie fjalte imamove si i përkthehet kuranit dhe përkthehet hadithe kështu merat andaj kto kto ulemat i bën këjim e lëgjohëzije në librat e ti nuk ka bo tjetër përret se i ka shpegu fjallë të këtëre imamën me të mloj para me ndonë i vëlezet një vëllim e ka shpegu një fjallë të imam Aliut i bën Ebi Talib në pesreshta e ka bo në një vëllim më iftah daru saadik më i mojdi së lejërata pek asaj libre kjo është madhështia këtëre, këtëre njërzë ka than idhe lëmër u lajër ake illa të kellufa ka thon, nuk tarun t'i nderin vetëm se me mezar t'e kelluf në duhet nështë të mi thënë odo, ki kujdej se kja musliman odo, ki kujdej se kja besimtar ka, ka nder nuk të të në nëse duhet nështë të këti mi a installue atë programit, besimtari duhet me installue programe brendatina që aktivizohë në mënyrë automatike kur ka nevoj për më aktivizohë si kur që u edini imam shafi i ju është një rrit i gjuhës. Unë tash kur pi përkthaj këto normal nuk kanë në një lloj rrime, nuk kanë një loj në një lloj ritmi që ç'duhet. Mirë, po në gjuhën arabe kanë ritëm, këto këndohen. I kanë kënduar muslimanët. I kanë mësuar përmendj. E gjinë përmend se si Ibn Khaim al-Juzayri ka poezi mbi 5700 vargje, që e vajton gjendjen e muslimanëve. Vëmë shafiu ka qenë në Samur dhe ka shkuar një vlla me vizitua, mirë po nuk ka ditë shumë fola arabisht si ç'duhet me gramatikë. Dhe i ka qenë në Samur dhe i ka thonë Kallallahu më radak, Allahu ta forcovë të mundjen. Kada është mi than, Allahu të forcovë kundër së mundjes, mirë po shpreja, ka qenë Allahu të forcovë të forcovë së mundjen. Ka than, jo vëllohi, idhen lejë këtulluni, ka than, kështu mytaj. Shemë të shkonë e vizitonë dikanë e di thu, Allahu të forcovë së mundjen. Kështë bukë falë për këtheje. Ka than, Po, ka me mitë kështu, në më më bëllis mundja, me më fërcus mundja, vëdes! Ka thonë ohojsh nuk da shë që shtu me thonë. Ka thonë e di. Ka thonë se une përvaznit e mi, kur nuk mendoj se e thojnë qatë lafë, qatë fjarë. Ka thonë po, deisht të me të nësu që i shfolët arabisht. Deisht të me nësu që i shfolët arabisht. I jotë që une përvaznit e mi, mendoj se ma thotë, isha laloj të ashtu që o privilegji muslimanëve të parë. Çfarë thot? Nëse njeriu nuk kujdeset për të drejtat e vështme të tij, vetëm se me tekeluf, me me ngarku vetvetën. Çfarë thot? Fedahu wala tukthir alaihi ta'assa. Ka fan li rahat, ket. Li e largoju. Se vetëm kemi ashtu pikëllimin. Do Në thoni se njeriu nuk i ka këto programet se të instalohen në mënirë automatike në kujdesin e raportet dhe vlezërve të ti atërë ka thonë leje pse valë nga se aj gjithmonë kur duhet më obligu me të drejta të muslimanëve të ndërësjelta, aj është e ngarkes adhe, adhe obligim ka në kjo se pas ta dit adhe obligim, adhe që kjo obligim në më në vetëm e, e ngarkon fe fin nasi e pdelun ve fit tërki raha ka thonë njerëz ka plot vlezër ka plot ve fit tërki raha Edhe me lond disa njerëz të shërhati. Wa fil qalbi sabr lil habibi walau jafa. Ka dhmir po në zemër ka sabër për të dashurin, edhe nëse nuk di me ushim. Për muslimanin domosdon ka sabër në zemër, edhe sai nuk di më usil, më eduru. Kadhan, do, me ushim, me duru. Fa ma kullu man tahwahu yahwaq qalbu. Ka dhmir çdo këngë që ti e do ai do me zemër. Jo çdo këngë që ti e don ai don me zemër. Safa, edhe jo që dhe kanë me të cilën tije i sinqert, a i me tije është i sinqert. Jo që dhe ku shka ti, i kristal me ta, i kristal me tije. Jo. I dhe lemjekun saffu l-widadi tabiaten, fe la khajra fi uddin je gji u të kellufa. Ka thamë, nëse dëshurija vëzërore nuk është tabiat. Tabiat, ne i thujna tabiat, e përdojnë në këta, vëti. Mirë po, fjallat dhe ti tabiat në gjuhën arabe, të të bia i thojnë mushkri në dishka. Dhe fjallat të të bia tabiat, e ka gjithmonë se i thunë tabiat natyres. Pra, ajo është vendos në vendin e vetë dhe qëndros tabile. Dhe gjithmonë funksionon me ligjet e vetëa dhe nuk kontradiktohet. Djetarë ka thonë, të bia, anështë diçka që ka inë vendin e vetë dhe e merë ka dhopin e vetë. Kjo është tabiat. Ka thonë nëse dëshuria ndë Apat me dash keta? Kajr isha Allah. Apat me këti dashurin? Her do kurdo në së njeri ju kështu sikletavat me vëzët e ti musliman, dhe mund kjo të tabija? Shka sepranon këtë tabijatin. Tjetër që ka than? Fela kajra fi uddin je gji u tekellufa. Ska kajr në një dashurin e cila vjen me zarr. Dashurinja nuk kazar. Dashurinja nuk kazar. Andaj kemi përmenjnë së Allah ju gjellë u ala, së nuk juzan qafirat? Në surën Beqara se pëse dëshuri nuk ja jep mezar a i ka thonë zdu nuk du me dëngu nuk të bindem, nuk në nështëroën Allah, që a i ka thonë? Allahu ta më shëllë zemën t'ja për kujtonë se ti s'pëmdo u në ka më më dosh mezara ja, e betë, Allah është i lartë nda i nuk ka kajr në dëshuri e cilë a vjen mezar pas të a i ka thonë wala khajra fi khillin yekhunu khalilahu wa jelqahu min ba'dil me wadda ti bil gjefa ka thonë s'ka kajr ecila tradhtohet vllazëria në kohën e dashurisë e cila e tradhton vllahun Etina uajlqahum min ba'd al-mawaddati bil-jafa ku pas dashurisës ekshir ma eger ekshir ma metkech uajunkiru ayshan qëtë të qada me ahduhu, wa judhhiru sirran këna bil amsi qatë khafa, salamun alët dunja, ida lemjekum biha, sadikun, sadukun, sadikun, waqdimun sifa. Allah e më shirof këtë imam, e na takovët me të në gjennat. Qa dhot, jeta nuk ka rahati, lezet, komoditet, nëse qëtë sifatët e vlasdi nuk i gjenë. Pasaj ka thonë, selamun alet dunja, bani selam dunja. Arab të thonë, selamun alet dunja, lam të mirë. Selamun alet dunja, lam të mirë. Lam të mirë dunja e së thujë. Nëse natë dunja nuk e gjenë, një sadik, saduk, një shok, një vla, saduk, besnik, sadikulluad. I cilim premtimet e veta është besnik, mundësifë e i drejtë por lamtumir thuj i dunjajës, nëse s'unë gjen një vllaj i cili me ti është besnik, në premtim është besnik, dhe është i drejtë. Patjetër për drejtësinë. Patjetër drejtësia më çën shtyll e kësaj na. I lejojmë disa vargje të Imam e Shafiuit, edhe pse këto vargje mu kanë se nuk neveritat mexhlisin e xherata, i kish më lezuen nga sa janë tejet, tejet do mi prurse mosime të moja kanë ato dhe Imam Shafiui është prej djetarëve i cili ndash në poezi, ndash në prozë, ndash kësillë e katasillësh, është imam i muslimanve i cili nuk ka mundësi mi u kapë maja. Nuk ka mundësi mi u kapë maja. A de Ibn Kaj Melgjozie, kër ka folë për këto imama, ka thonë, kërë të folë mina për këto dhe gabimet e këtyre, mos me ndoje dikush se përdojnë a mushti me to. Mos me ndoje se i nga të ushti me to. Qa thotë? e debi me vlazni kur jesh në rrug, kur jesh në rrug, asa shpesht dhje rruga, idha rafakte fil esferi kaume, nëse me disa njerëz merë rrug, u dhëton, fe kun lehum kedi rrahim i shëfiki, ka dhënë bëhu me to, si kur familjari, me dhemë shurit e plot, këni pa ndë njëherë, baba me dalë me famitët ti, në shëtitje, edhe kur ta nervozoje djalin mi thon mi di rrugës ti rrecetose na shkum. Mas e spomarvaj. Kini po? Çfarë dëmoshaveju? Me, me vllaznit ku të ndesh rrugë, bahu familiar. Çfarë më thon familiar? Shkiku më shku. Nuk ka ku, nuk ke mundësi ku më shku, smunësh munda. Ka thon kështu banu. Shefik i but me dëmshuri. Li'aibin nafsi dha basar wa ilme. Ka thon veset e tua, mangsitet e tua bau dha basar masita tamad wa ilm wa dia kshire mir veten wa a'mal 'ayni an ayy bi rrafiqi ka than dhe msheli sit nga gabimet e shokut me se ki mor ruk rrafiqi thon at icili mar ruk wa la takhudh bi athrati kull qawmin walakin qul halum ila rrafiqi ka than mosu mundom me kap min her shokun ne çdo gabim po thuj e e cmi se e nga vlasni shikone këti mam mos u mundome e kap zdovla për zdo gabim po thuj hajtë e hesa se e nga vlasni du të me mri të vendi du të me mri ku nga nisë me mrije pasaj thot fa in te khudbi atratihim je killu wa te bqafi zemani bila sadiqi ka thon e nëse ish pështon qërtimet dhe mundosh mi kap për zdo gabim Ja killu nisin mu paksua. Nëse mundohësh, zdo njanin me qërtuhe. Zdo njanin me jazit gavim. Ja killu fillojn mu me u paksu, nga se njështë nuk dorojnë qërtime. Nuk dorojnë gjdo her me qenë në lupë. Me qenë në, në gjikatë. Ska mundësi? Ose je vla, ose je gjikatë. Ajë nuk ka datë asë para prokurorisë, asë para, prokuroris, as para gjikadës, asë as një dhe seantës. Ka vla musliman. Pasaj thotë. Wa teb qafi zemani bila sadiqi, e nëse nuk i e kështu, kime metë herdo kurdo në zaman pasadik. Pashok, pavla. Ose kime pranue shok me të meta, me gabime, me rëshqitje, ose rri pasadik. Andaj me Mahmedi, Allah shiroft, me sheroft, kur ka folë për edukatën me zvaznive, ka thangë, edukata është dhjetë pjesë. Nën pjesë të edukatës janë fi e të gjehullu me al ikhwanë në bërjen e i njërimit dhe i gabimeve të vlezërën këshës po shofë kë nuk do më thanë, se këshira, shetani shka thotë këja të menu se si të pa këja të menu se ti e naiv këja të menu o dhoj doshur, këtë kemi gabime thash, mësë më kanë që i koha shkani këshmi ledzu kojima më, më shafiju thotë nëse ti e thotë nefsi këshira shkaboni edhe thotë syri, a nuk e pavë thuj, o nefës edhe njerëzit kanë si nëse siri të not aspo shefa thuj, edhe njerëzit kanë si për dhe spodojnë me po ata andaj, nuk do me do nëse ki si edhe zdo shikon e siri zotit gjellë gjellë e luhu nën stop në këshikon në mëkat në shikon gjuna edhe prap të i kërti pëndohësha i të tani a i të ka po në gjuna rebelizim, mëkat qështë shikon Allah u gjellë kërban shti mëkat Qështë e këndjenjën të ima Allahun Gjelle Gjelalu, kër ti banë mëkat atina, a i qafë, a i qafë të banë mëkat, dhe e di se kime banë mëkat, dhe e di se ne epshi të, të ka morë për para, dhe kër të pëndohë është ka thot, ju rridu Allahu bikum më ljësër, Allahu dëmë për juve të letën me ju pëndua, ju rridu Allahu enjetu bë alejkum, Allahu dëmë ja u pranu juve pëndimin, dëmë me ja u pranu pëndimin, po kjo dëm vlenëre kërë të ka patu po pa gjuna të ka patu po pa gjuna andaj, se e shef dika në gabim kë nuk në nënkupton se kisi mi than të pash ja. po pa thuj, oz edhe mu zotim shë andaj, të falë kja andaj, Isa i birim e rjemi dhe me këta e përkendojna një dit për e ditve, të aspetonim më në Bukhariju, në sahiju në Tina një dit për e ditve, e pa një njeri duke vjet dhe i tha së rakët vjethe Po vallahi ma sarakt. Po bashallah oz kam vjedh. Çaj Tha Isa. E pa me sy. Edhe jo njëri i cili ju ka përzi vjedh, për shembull me, me thon nuk e ka nuk e ka njoft vjedh. Jo jo. Pejgamberi i Zotit. Sarakt vjedh. Po vallahi ma sarakt. Vallahi do s kam vjedh. Tha a mentu billahi we kadhbt ayni. Fa ibsawallahu dhe pergonjstrova sirin tan. Ka botu vjedh ma e pa vjedh. Tha unë e i besojë Allaho dhe Pse? Se kje kanë gjithë Allahon për para Zvjeda Ka thonë i besojë Allaho dhe e përgënjështroj Syrin ten Dhe më thonë me përgënjështru syrin dhe më thonë Tamam se pas nga po Gabim më ka du E lusim Allaho që një gjelalu Që Allaho të varë kjo e të arët Në mundëson që ti plëtsojna të drejta dhe hakon Te muslimanë ndër me drejtë, elucim Allahun xhel xelalu, çq Allahu te bareke ve teala, thamon sansh me dit hakin e, e vëllezërve musliman, elucim Allahun subhana ve teala, çq Allahu xhel xelalu na ban prej atyre të cilët e kuptojn fjalën e Zotit dhe praktikojn, e kuptojn fjalën e pejgamberis sallallahu alaihi ve sellem dhe e manifestojnë në vepra, elucim Allahun te bareke ve teala, çq Allahu xhel xelalu na xheros me ngjyrat të këtyre ulemave të mëdhej, elucim Allahun te bareke ve teala, çq Allahu xhel xelalu musliman të bashkon zemrat të atyre të dashuron, elucim Allahun xhel ve ala, çq Allahu تبارك وتعالى مسلمات كل شاء الله وتديمن يتيما تير الله تيمولان باسوليكا تير الله تيبان فيسنيك الوسي الله جل وعلا تشاء الله تبرغوسيت لورون اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين